Vaata si mu bihabblilah žemija. čvrsto se Allahhu užeta držite. Vata si mu bihablilah žeijaja, te zare. i neojjte se dijeliti podvajati cijepati. Po izjiđaj iz okviraslimanskegžemata i umre u takvom stanju njegova smrti je Žahilijetska Poslanik s.a.v. o, o tome govori i kaže makar ti uzeo i metak taj koji te vodi i makar te udario ti je da mu se pokoravaš i da ostaneš u njegovoj zajednici i pod njegovim ingerencijama Muhammedun Bašarun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 Ashabi, radijallahu anhum, su taj princip. Klanjali su za nepravednim vladarima i za velikim griješnicima, kao što je bio Hadžađ ibn Jusuf. Hadžađ ibn Jusuf je stekafi koji je ubio veliki broj učenjaka od generacije Tabiina. I pored toga, za njim su obavljali namaz. Najpoznatiji ashabi kao što je Abdullah Abdullah ibn Omer radijallahu anh radijallahu anhu Poslanik sallallahu alejhi ve preporučuje i kaže Unsur akake zalimen au mazruma pomozite svoga brata i kad čini nasilje kada mu se čini nasilje kada mu se čini napravda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 Ja, yuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum Zahvala pripada uzvišenom Allahu dželle şanuhu, miri spas na posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alayhi ve sellem. Naš gospodar je objavio u svojoj časnoj knjizi: O vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznšću i ne umirite nikako drugačije nego kao pravi muslimani. Tema našeg večerašnjeg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 ili afirmiše ovaj veliki i uzvišeni princip, jeste naredba zajedničkog izvršavanja ibadeta ili vršenja obreda na čelu sa namazom. Allah Želešanuhu i njegov poslanik Mohameda su naredili obavljanje ovog najuzvišenijeg ibadeta, najuzvišenijeg obreda u džematu. Šta više, Abdullah ibn Masaud radijallahu anhu u hadisu kojeg bilježi ima muslim, konstatuje da je onaj koji ostavlja namaz u žematu i ustrajava u tome da je munafik, da je licemir. I kaže na kraju te, tog predanja ili predaje, mi u naše vrijeme u naše vrijeme smo smatrali onaj koji su ostavljali namaz u žematu munaficima. I ljudi su toliko gorljivo pristupali...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 Čak, dakle, kada se radi o nepravednom vladaru koji predvodi muslimane, ako ustoji, predvodi muslimane, a predvodi ih obaveze nama sklanjati za njim i nije dozvoljeno odvajati se i cijepati i praviti posebne džemate. Ashabi radijallahu anhum su sproveli taj princip. Klanjali su za nepravednim vladarima i za velikim griješnicima, kao što je bio Hadžađ ibn Yusuf.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 Prijetnja onima koji iziđu iz okvira muslimanskog žemata prijetnja da će njihova smrt ako izadesi u takvom stanju biti neznabožačka ili džahilijetska kaže poslanik sallallahu aleyhi wasallam men fareqa el džamaate qajde šibrin femate femitetun džahilije ko iziđe iz okvira muslimanskog žemata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 svoje duše, svoja prsa, od zlobe, pakosti, zavisti i mržnje prema muslimanima. Što je sigurno jedan od najtežih koraka u ovom procesu. A to nije mala stvar. Za tu se stvar direktno ide u džennet. Trebal dokaz za to. Dokaz je čovjek kojeg je poslanik sallallahu alajhi wa sallam okarakterisao stanovnikom dženeta samo zato što je imao kod sebe ovu stvar. Na vrata će ući stanovnik dženeta. Tri puta je to poslanik sallallahu alajhi wa sallam ponavljao i svaki dan se pojavljivala ista osoba. A onda jedan od ashaba radijallahu anhu iz znatigao da vidi zbog čega je taj čovjek stanovnik dženeta.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 Podpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti. Wala taaunu alal ithmi wal udwan. Nemojte se pomagati u grijehu i nasilju. Sljedeći korak ili sljedeća stvar koju treba uraditi da bismo ostvarili ovo značenje jeste da jedni pored drugih mirno živimo i radimo pa makar se i razlikovali u radu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 pita ga ashab, Allahu poslaniće, hada ensuruhu mazlumen, fe kejfe ensuruhu dhalimen? Allahu poslaniće, jasno mi je, da ga trebam pomoći kada mu se čini nepravda, al kako ću ga pomoći kad on čini nepravdu? Kaže poslanih sallam, tahđuzuhu ani dhulm, spriječi ga u nasilju, tako si ga pomogao. Dakle, pogledajte,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 Imaju više značenja, mogu se na različite načine схватиti. Sa te strane je razilaženje nužno. Navešćemo samo nekoliko primjera tekstova koji su među islamskim učenjacima izazvali veliku polemiku. Poput riječi poslanika sallallahu alejhi ve "El ahdullazi baina na wa baina hum as-salat, faman tarakaha faqad kafara." Ugovor koji je iz, ili linija koji se, koja se nalazi između nas i inovjeraca, nevjernika je namaz. Koga ostavi, izašao je ili pripadanjima ili učinio je nevjerstvo. Riječi poslanika s.a.m. koga ostavi mogu se na razne načine shvatiti. Koga ostavi u potpunosti.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 I mogu se različito shvatiti su riječi poslanika saoselem sumuliru yatihi wa aftiru li Postite kada ga vidite i prekidajte post kada ga vidite, to jest mlađak. Postite kada ga vidite. Znamo da oko toga također postoji postoj e oprečna mišljenja islamskih učenjaka. Jedni kažu da je jedno viđenje, da je viđenje mlađaka na jednom prostoru obavezujuće za sve muslimane. Na cijelom dunjalu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 Poslaniku s.a. bi povodom toga došla objava, no u njegovo vrijeme se dogodio konkretan slučaj kada je rekao ashabima da idu u Benu u Kurejdu i da ne kranjaju ikindiju sve dok ne dođu u Benu u Kurejdu. Krenuli su i nastupilo je ili približilo se akšamsko vrijeme, a nisu bili još stigli u Benu u Kurejdu i neki od njih su kazali, Poslanik sa Osrljem je sa ovim podrazumijevao da nas podstakne, da što prije dođem u Benuk u redu. A nije nam rekao da u svakom slučaju vi odgote i k Indiju, pa makar i nastupilo akšamsko vrijeme. I odlučili su klanjati na putu. Drugi su, kada su došli u Benuk u klanjali namaz. Došli su kod poslanika, s.a.v. i spomenuli mu šta su uradili, nije ukorio ni jedne ni druge.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 Jer nema jasnog teksta u kojem poslanik sa osedlenim kaže poslije mene je halifa Ebu Bekr. Ili ova ili onaj. Ali je većina shaba zaključila iz odnosa poslanika sa osedlenim prema Ebu Bekru, specijalnom odnosu, da je Ebu Bekr treba da bude halifa. I to je na kraju prevagnulo i svi su se složili oko toga, iako su se u početku podijelili i razišli žestoko oko izbora halifej. A možda krupnija stvar od toga je sugob koji se dogodio među ashabima radijallahu anhum u vezi sa krvarinom koja je trebala biti uzeta od ubica Osmana radijallahu anhum. Ali ja radijallahu anhum je smatrao da nije vrijeme, da nije pogodno vrijeme da se to sad radi. Su bile već nastupile velike smutnje. A rodbina Osmana radijallahu anhum na čelu sa muavijom tu smatreo da se to treba urati da se ne treba oklevati i onda je obično razilaženje preraslo u veliki sukob kojeg, kojeg možda među muslimanima istoriya ne pamti ali to nije podijelilo ashabe mi nismo čuli da je neko od ashaba čak i u vrijeme sukoba optuživao druge ashabe da ih je vređao da ih je smatrao da su napustili džemaat muslimana i tako dalje i tako dalje Šta više, islamski učenjaci su posle toga postavili jedno pravilo, da nam nije dozvoljeno vrijeđati ashave, a pogotovo ne zbog ovog slučaja koji se dogodio među njima. Oni koji su potrefili istinu od ashaba imat će dvije nagrade jer su oni bili mučtehid, imali su pravo na ištihad, a oni koji su pogriješili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 ili koji rade na putu ujedinjavanja i objedinjavanja muslimanskog safa, molim ga da nam olakša na tom putu. A kulu kao lihada, wa stagfirullah li velikum, fa stagfiruh. Rekoh ovo da Allah će utražeći oprost za vas i za sebe, a tražite i